Tervetuloa takaisin, takaisin kirjoituspöydälle podcastin ääreen. Mä oon Henny Lehto ja mulla on tällä kertaa erilainen jakso. Edellisissä jaksoissa mä oon haastatellut ihmisiä, joilla on pitkä kokemus tai syvä näkemys tai molempia komiikan kirjoittamisesta. Mutta mä oon ajatellut, että niin jossain vaiheessa tätä sarjaa olisi kiinnostava saada niin erilainenkin näkökulma tähän komiikan tekemiseen ja komiikan kirjoittamiseen. Ja mulla oli ajatus, että mä haastattelen jotain tekijää, joka ei ole vielä tehnyt ensimmäistä keikkaa, ja mä haastattelen häntä ennen keikkaa ja keikan jälkeen ja sitten toivottavasti nähdään, että kuinka ajatukset muuttuu, millainen jännitys on ennen keikkaa, miten se purkautuu keikan jälkeen. Ja mitä kaikkea sitä pyörii mielessä ennen kuin on menossa tekemään sitä ensimmäistä keikkaa, koska ensimmäisen keikan tekeminen, niin useimpia se pelottaa suht paljon. Ja mun ei ole mitenkään tarkoitus olla ohjeistava tai mikään niin kuin kouluttava, vaan pikemminkin näyttää, näyttää se, että miltä se mieli näyttää tuossa kohtaa ja mikä, mitä asioita porukka ajattelee ja etenkin miltä se tuntuu. Ja mulla sitten avautui tilaisuus, kun mä sain tietää, että, että, että niin mä tunnen, tunnen tämän, tämän kerran haastateltavan Antti Akoniemen kaukaa menneisyydestä noista niin muun elämän, eli työ, perinteisen, perinteisen digitaalisen bisneksen, bisneksen työelämäjutuista, sikäli kuin digitaalinen bisnes perinteistä on, mulle se on. Niin sieltä me tunnettiin aiemmin ja mä sain tietää, että Antti on käynyt tuon komiikkakurssin ja on menossa tekemään ensimmäistä keikkaa. Ja mähän sitten otin tilanteen haltuun ja nappasin Antin haastattelun ennen kuin tämä ensimmäinen keikka oli tulossa ja jälkeen, kun tämä ensimmäinen keikka oli tehty. Joten tältä se kuulosti. Ja on ehkä hyvä tietää, että niin Antti harrastaa crossfittiä ja crossfit-harrastajat perinteisesti ei pidä sitä hirveän kauan salaisuutena. Katsotaan, kuin pitkälle päästään, kunnes Antti mainitsee sen ensimmäisen kerran. Kuka se olet? Mä oon Antti Akonniemi. Ää... Se, että mitä mä teen, niin se voi olla pitkäkin tarina, mutta tuota, sanotaan näin, että yrittäjä, monialayrittäjä, ohjelmistoalayrittäjä niin kuin oikeasti töissä kymmenen vuotta pyörittänyt sellaista firmaa, että rakennetaan digitaalisia palveluita, näköisiä suunnitteluja, koodausta ja sellaista. Ja sitten harrastuksena ollut kuntosaliyrittäminen myös, eli muutama Crossfit-sali, jota pyörittelen ja sitten niin kuin valmentelen siellä. Ja nyt sitten tässä oikeata harrastusta, ehkä tällaista niin kulttuuri-hommaa, mitä mulla niin kuin, neljän päivän ukulele-setin jälkeen niin ei ole ollutkaan, niin, niin tota, stand-upia vähän niin kuin, pohtinut ja kirjoittanut ja opiskellut. Et se on niin kuin, oikeastaan lyhkäisesti, että kuka mä oon. Sulla on sellainen tilanne, että, että sulla ensimmäinen keikka on vasta edessä, eikö vain? Just näin. Just näin. Joo, ja Mun ajatus tälle, tälle jaksolle oli, että, että, että mä haastattelen suo ennen ja jälkeen ensimmäistä keikkaa, koska se mikä tässä on kaikkein kiinnostavinta, on se, että miltä tuntuu, mitkä on odotukset, mitkä on ne, niin kuin, mikä jännittää ja, ja sitten etenkin se, että kontrasti sen ennen ja jälkeen, Kyllä. koska omasta ekasta keikasta on tänään päivälleen kahdeksan vuotta. Jaa. Tämä on, on sattuma, että tämä sattui tälle <laughs> päälle. Huomasin sen vasta tänään Facebookin Memories-kohdasta, että kahdeksan vuotta sitten ensimmäinen, ensimmäinen keikka. Ja vaikka sen jossain määrin muistaa, niin en mä enää muista, että mitkä oli ne niin kuin fiilikset sitä ennen ja mit, mitä mä kuvittelin ja miten, miten se kuvitelmien ja toteuman suhdennin meni siinä. Niin. Mutta... Uh, mikä saisut stand-upin pariin? Mä oon tota, aina ollut jotenkin suuntaantunut sille, huumoria ja komiikkaan, ja ehkä stand-up on tullut mun elämään joskus 94-95. Mä muistan, mä oon kattoon Conan O'Brien show, tässä alkoi näkyä, ja tota, katoin sitä niinku, käytännössä joka ilta, ja sitä jatkui. Niinku, valehtelematta joku 10 vuotta. En mä katsoin niinku sitä ja sitten toki sitä kautta niinku tutustu, Jenkki-stand-up-koomikoihin ja britti stand up, stand -up, ja, -up ja tuli katsottua sitä ja se on niinku aina kiinnostunut, se on mun mielestä ollut hauskaa. Ja tota, meillä on ollut myös kaiken näköisiä viihdeprokkiksi ja me ollaan mm, oltu Suomen ensimmäisiä tupettajia joskus aikoinaan tehty tällaista tota YouTube-videosettiä, jos muistat semmoisen sitein digg.com, ja tota, niillä oli tämmöinen Dignation äh, video-ohjelma, äh, missä katsottiin käytännössä Youtube-videoita ja muita, me tehtiin vähän niin kuin siitä suomi versio tai sen kaltaista, tosin meillä oli myös ruoka-osioita ja kaikkea tällaista, ja tästä on niin kuin ikuisuusaikaa, valitettavasti löytyy Youtubesta vielä, <laughs> <laughs> mutta tota, jos hän lukattu, niin Kolanjonin ennätys esimerkiksi löytyy sieltä herkkusia.tv tai joku tällainen tota, hakusanaksi YouTubeen, niin löytyy mielenkiintoista kamaa. Mun mielestä oli hauskaa tehdä sitä ja tota, ollaan tehty myös sitten podcastia ja muuta, mutta et, et mä en sinällään, mä oon tässä pohtinut, mä en ole sinällään introvertti, tai siis olen introvertti, mutta mä en niin periaatteessa esiintyä. Niin se ei ole sellainen luontainen taipumus, mä en halua olla ihmisten edessä tai mä, mä haluun niin ylipäänsä ihmiskontaktia, jos mä antaisin niin tavallaan Haluille vallaan, niin olisin yksin kotona, että se olisi niin se, mitä mä haluaisin tehdä. Mutta tota, jotenkin se on niin aina semmoinen hauskuus ja hauskan pitäminen ja semmoinen niin kiinnostanut tosi paljon. Ja tosiaan stand-upin seurana paljon. ihan snadisti treffi-ilmoitukselta. Joo. <laughs> <laughs> Joo, no jos joku siellä kiinnostuu, niin <laughs> valitettavasti oli tällä hetkellä varattuna. Mä tykkään sun optimismista, että tällä hetkellä varattu. <t imi> <kori> Joo, tota, vuosi sitten olin siis nykyisen tyttöystävänen kanssa New Yorkissa ja tota, varattiin etukäteen Comedy liput ja käytiin siellä ja ensimmäinen setti oli niinku ihan, ihan mahtava. etu eturivis vielä ja sitten oli just tällaisia koomikoita, jotka oli käynyt Konanissa ja sille, tunnistin ja sieltä ja ää, sit oli niin makea ilta, että mentiin uudestaan sit vielä ja sitten oli Dave ja oli siellä sit seuraavassa setissä tosiaan aika humalassa ja ehkä silleen nadisti ärsyttävän olosena, mutta uh -huh. tota, <laughs> niinku oli siellä ja, ja, ja tota, sit mä olin jotenkin niin, niin kierroksia siitä, että oli siistiä, tää oli ihan älyttömän siistiä, niin nyt mä haluan tehdä tälle jotain ja niin pohtinut sitä. Ja sitten laitoin Lotta ja Paavilaisen Jyrille, jotka on molemmat frendejä. Lotta on itse asiassa ollut tässä Herkkuisia TVssä silloin aikoinaan vieraana ja tota, Paavilaisen tutustunut myöhemmin. Ja tota, molemmilta kysyin saman kysymyksen, että nyt mä haluan tehdä jotain, mitä pitäisi tehdä. Paavilainen antoi kaksi kirjalinkkiä, sanottiin men lavalle mm -hmm. ja sitten Lotta sanottiin ne kurssille. Mm -hmm. Ja jotenkin silloinkin niin kuin pelotti sen lavalle menoniolliselle, niin että no, että tämä luota vinkki kuulostaa paremmalta. Tosin tilasin myös ne Paavilaisen kirjat, mutta. Tota, Onneksi S nämä eivät olleet toisiaan poissulkevia vinkkejä? Ei, ei, ei tosiaan. Ja, tota, sitten syksyllä yritin mennä kurssille, mutta en päässyt. Ja nyt keväällä sitten, tota, ä, kuukausi sitten suurin piirtein oli tämä kurssi, niin, niin, niin menin kurssille Suomen Stand Up Clubin kurssi ja Pierre Kulun sen. Ja, niin sielläkin niin tuli semmoinen fiilis, että, että koko ajan se rima sinne lavalle menoon on, on laskenut. Ett, että, että, että se on mahdollista mennä sinne. Ja tuollakin tehtiin niin semmoinen ns keikka, petiin pienen setin seinä, ja, ja, ja nyt sitten, ää, koska en ole Suomista endappia oikeasti hirveästi seurannut, niin nyt tämä, mitä mä teen, niin on se, että mä yritän käydä Suomi-keikolla niin paljon, että näkee vähän, mitä se on, mikä se taso on, open mickeen, yritän mennä, kanssa, niitä mä en ole nähnyt ikinä, niin näkee sitä vähän, että millainen, millainen se meno on, jotta sitten toivottavasti se fiilis on, niin kuin, että okei, kyllä mä pystyn kanssa tohon. Se on niin kuin se toivetila. Mutta tota, esimerkiksi nyt kun olin katsomassa sunkin keikkaa niin, niin, niin siellä oli, mitä siellä oli, 12 tyyppiä. Joo, siellä oli niin kuin pieni, pieni takahuone, joka on suurin piirtein saman kokoinen kuin tämä huon, kirjaston huone, jossa me istutaan. Yes. Ja, ja siitä tuli taas silleen fiilis, että, että, että siellä oli se kurssil oli sama määrä ihmisiä, mm. niin että, että kyllä kyl mä pystyn, kyl mä pystyn. Mm. Mutta tota, totta kai niin isompiakin keikkoja ja muuta ja, ja, ja samalla lailla sinne tuota, pienenkin yleisö voi kuolla, ettei se sitä sinällään niin kuin helpota. Okei, että tää on itse asiassa jännä oivallus, koska niin kun, mulle ainakin niin kun pieni yleisö on paljon paljon pelottavampi kuin iso yleisö. Joo. Se, että okei, kaikkein pahin on pieni yleisö isossa tilassa, Bronco on siitä, siitä kiva, että niin kun, kun siellä on 12, niin se on täynnä. Jep. Et siellä, Sinne olisi ehkä toiset 12 mahtunut, mutta sen jälkeen ei, ei enää yhtään. Mutta niin pienen, pieni yleisö, niin sen naurut ei pysy käynnissä yhtä pitkään kuin ison yleisön. Se on totta, joo. Tai jos sä vedät jotain, joka menee kolmelta neljäsosalta ohi, niin kukaan ei naura pienessä yleisössä, ja sit isosta yleisöstä saa teis jotain. Joo, ja ehkä tossa tavallaan sitä sekoitti myös se, että se oli niin kun koomikkoja yleisössä, plus sitten oli niin mun lisäksi toinen tällainen, joka tota, halusi joskus kokeilla, niin huomasi, että ehkä isommat tai eniten naurua tuli näistä koomikoista, koska tota, jotenkin silleen, niin kun, en, en tiedä mihin, mihin se liittyy tai että, onko koomikot sitten, niin kun, heidät on lämmitelty jo niin for life vai mikä siinä on, mutta tota, si, sellainen fiilis ainakin jäi, että, että, että suurin osa niin kun, isoista nauruista ja semmoista, mitkä ei on loppuun millään, niin tuli koomikolta. Yleensä, yleensä niin kuin se on just toisinpäin, että kun koomikko yrittää alitajuisesti vahingossa pilata sitä keikkaa itseltään, että kun näkee, kun toinen kertoo juttua, niin sä yrität pilata itseltä se yllätyksen, että mihin se on menossa, <tos> niin, niin, sitten niin, niin. sit kun sä näet, että Onko se menossa tonne? No oli se menossa tonne, tää ei yhtään hauskaa, ja muu yleisö sille, että aah, hakkaa polvia. Ja... ja toki se riippuu niin tuo niinku paljon aloin pohtia sitä, että, että, että mitkä jutut on niin sellaisia, mitkä naurattaa yleisöä ja mitkä jutut on sellaisia, mitkä naurattaa mua. Mm. Et, että, kun oma maku on tietynlainen ja, taas, niin kuin, ja varmaan Suomessakin yleisössä on niin just eroa, että, että ootko sitten Bronkossa vai ootko jossain pikkelissä, niin, mm. niin siinä on varmaan Snadi ero, mitä sä voit kertoa siellä. Joo, kyllä se tuossa edellispäivänä nauhoitetussa Haapalan Antin lähetyksessä siitä just keskusteltiin, että niin kun, tietyn tyyppisillä koomikoilla on, on toisissa paikoissa helpompaa ja toisissa vaikeampaa. Antin, Antin case, siis Haapala, Haapalan Antin Antteja tässä, kaikki on Antteja tässä. Ehkä mä teen tästä niinku tällaisen sarjan, että mä haastattelen pelkästään Anttea tästä eteenpäin. Mulla on pitkä lista niitä nimiä, että et, et, kysyt vaan. Joo, ja julkaisen kaikki jaksot Anttien nimipäivänä 30. marraskuuta. Niin Reissatessa on törmännyt siihen, että niin kun mä luulin, että, että Saksassa esimerkiksi Hitler ja nazit, olisi, niillä olisi jotain ongelmia niiden kanssa, että ei niillä ole on mitään ongelmia, Joo. ne on ihan ok sen kanssa. Hyvää matskuun. Joo. <laughs> Joo. Joo. Mut niin, kun sä olit siellä kurssilla, niin mikä siitä sen lisäksi tuon aiemmin mainitun, että siitä sai tällaisen niin kun, fiiliksen, että on helpompi näin lavalle, niin mikä, mikä muu siellä oli sellainen niin kun, kaikkein isoin anti? No ehkä se, että ei oikeastaan tiennyt juttujen kirjoittamisesta yhtään mitään. Mä ajattelen, että se on enemmän silleen, että, että, että niin vähän sama kun ammatissaan joutuu myymään, niin on tyyliin muutamia ranskalaisia viivoja, että näistä tuu tullaan puhumaan. Niin. niin pitää vähän enemmän ainakin mun tyylillä niin kirjoittaa niitä juttuja auki ja sit just se, että näissä on niin kuin jonkinnäköinen pohja, että millä tapaa sun pitäisi näitä tota, juttuja kirjoittaa ja että et, se ei vaan oo silleen, että pet kertoa hauskoja juttuja, vaan se kirjoittaminen vie sen omaa aikansa ja sä Ainakin pitää tiedostaa, että on tiettyjä sääntöjä, komikan sääntöjä, joita sä voit sitten ehkä joskus rikkoa. alussa, niin ei varmaan kannata rikkoa niitä, mutta tuota, niin, niin, se oli yksi yks iso juttu. Ja sitten just. Ehkä, ehkä sekin, että, että, että siellä oli useampi tyyppi ja me oltiin tavallaan kaikki silleen, että tämä on niin hyvä juttu, että mä en vielä tätä. Sitten niin myöhemmin, että ihan niin kuin se venaisetetään jotain spesiaalia, että ko, sitten sit kun sä pääset tekemään se 45 minuuttiin, niin sitten sä otat tän yhden hyvän jutun. Ja sitten todennäköisesti ne hyvät jutut, mitä nyt on niin kuin pöydällä, niin. Ne voi olla ihan hyviä, mutta to todennäköisesti niinku parempia tulee vielä tässä vuosien aikana. Et, et se oli, monella oli semmone, että vähän suojelen näitä hyviä juttuja, ettei et ole vielä sen arvoisia, että mä täällä kurssilla kirjoitt kirjoittaisin auki näitä tota, hyviä juttuja. Et, et, et se oli ehkä yksi semmoinen, että se mulle ainakin silleen, niin kuin, kun käytiin sitä kirjoittamista läpi, niin laski sitä tavallaan tietyssä mielessä myös niin sitä, sen jutun merkitystä, että et, et hyvän jutun merkitys niin on sillä merkitystä, että onko se idea hyvä, mutta se ei ole niin iso kuin mä olin ajatellut siis sillä, että, että, että todennäköisesti joku Luis C.G. pystyy niinku huononkin jutun kertomaan niin hyvin, että, että, että se naurattaa jengiin. Niin, siirtään, siirtään sen painopisteen siitä, että niin se huono juttu, niin siinä, sillä, se oivallus, mikä siinä on, niin se vaan ikään kuin sivuutetaan ja sitten temppuillaan sen kertomisen kanssa Kyllä. ja tuodaan siihen jotain yllättävää, vaikka vaikka idea olisi just joku niin tosi latte. Kyllä. Ja, ja, ja sitten niin kuin se iso oivallus oli sinällään myös se, että, että, että kun seuraa noita isoja staroja, niin ne, ne nyt voi tehdä ihan mitä vaan, jengi tietää ketä ne on, ne on tullut just sitä henkilöä, niin se on hyvin eri tilanne kuin se, että sä meet ihan tuntemattomana ainakin keikalle, että, että sun pitää niin kuin, saada se yleisö luottamaan suhu ja ostaa niitä juttuja ja sitten sä voit viedä sitä johonkin suuntaan sitä tarinaa ja jos sitä, niin sun, tai eivät luota sinuun ja osta niitä juttuja, niin, niin, niin sit voi olla, että sä et voi edes mennä jäänkin tiettyyn suuntaan, mitä sä olisit toivonut, että, että nämä on niin oikeasti hyviä juttuja. Että, että, että paljon, paljon, paljon monipuolisempia sitten, niin just se, että, että mä tykkään siitä, mitä mä en ollut aikaisemmin miettinyt, kuinka paljon niin sanojen kanssa ja niin voi leikkiä ja sitten semmoiset niin juttujen viilaamista, et hetkonen ja just mistä tekin puhuitte tuossa aikaisemmassa jaksossa, niin se tiivistäminen, ei, ei mulla niin ikinä, ikinä niin esimerkiksi no oikean kirjoittamisen kanssa tai muun kirjoittamisen kanssa tätä tota ollut tiivistämisen kanssa ongelmaa, mutta sitten näissä jutuissa tämä Tä on mun mielestä tosi hauska tämä, miten tämä tästä menee, ja että se rakastut itse vähän niihin juttuihin, koska ne naurattaa sua, niin sitten se, että mitä sä tiivistät niitä, ja ylipäänsä se, että mulla oli tossa just semmoinen yksi juttu, minkä mä vedin siellä kurssillakin, ja sit siinä on yksi kohta, mikä on mun mielestä ihan helvetin hauska. Ja jengi repelli niinku niille muille jutuilla, mutta jos täysi tämä juttu, mikä mun mielestä on niinku helvetin hauska, niin sit se ei toiminut. Sitten mä olen kelaan sitä, että se toimi. Ja se toimii mulle sen takia, että mä kuvittelen sen päässä ihan eri tavalla sen jutun, ja jos mä vaan sanon sen asian, niin ne muut ei, tai suurin osa niistä ei kuvittele sitä silleen, on pakko niin kuin, tavallaan avaa se ja kertoa se muodossa paremmin ja niin tyyliin näytellä osa siitä. Ja, ja sit se saattaa toimia, en ole kokeilemaan, mutta tota, se oli vaan niin kuin, ihan silmiä avaava, että, että kuinka niin kuin, tavallaan sokea on silleen, että, että, että tottakai ihmiset ajattelee sen näin, kun mäkin ajattelen sen, mutta ei ne ajattele. Ja varsinkin jos sen tunne sua, niin, niin ei ne ajattele sitä silleen, että se pitää tosi hyvin niin kuin, kyllä, kertoa. Niin ja mihin? miten sä oot sen pohjustanut, niin saattaa muuttaa tilanteen täysin. Mulla oli aikanaan oli yksi juttu, joka niin kun mun mielestä se oli ihan hemmetin, hemmetin hyvä juttu. Sitten mä meen ja kerron sen yleisölle. Yleisö oli sitä mieltä, että ei tää ole hyvä juttu, me ei naureta tälle lainkaan. Ja mä ihmettelin, että mikä tässä nyt on. Että niin kun mun mielestä tää on nyt vahva juttu ja mä pistin sen vuodeksi hyllylle. ja olin pari kertaa sitä kokeillut. Pidin sen, sitä vuoden hyllyllä ja... Ja sitä, silloin kun mä kokeilin, niin sitä oli niin kuin yksi tyyppi yleisöstä tuli keikan jälkeen niin kuin vielä nykiin hiasta, että hei, to, se oli tosi hyvä juttu, vaikka kukaan muu yleisössä ei ollut naurannut. Sille. Ja Pidin vuoden sitä hyllyllä ja katsoin, että hei, hei nyt, nyt mä kirjoitan ton uudestaan ja mä en periaatteessa tehnyt mitään muuta, kun kirjoitin sen silleen, että mä en kerro sitä niin huonosti, että siinä niin sekä niin kuin Eh, ehkä ei tiivistäminen ollut siinä, mutta se niin kuin selkeyttäminen, että niin kuin saa muut näkemään asian samalla tavalla ja niin kuin tuo, antaa, antaa sen, pohjustaa sen jutun silleen, että porukka ymmärtää, että mikä mun ajattelumalli tässä jutussa Jep. on. Ja. Sitten, sitten niin kuin, kun mä ajattelin, että totta kai porukka, porukka oivaltaa nämä ja nämä jutut ja kaikki ajattelee tälle, että ei ajattele. <tos> ja Sitten tuli sellainen juttu, jota mä käytin Closerina varmaan parin vuoden päivät, niin oli sellainen, niin kuin, aina, aina kun epävarma olla, niin se juttu vetästiin takataskusta, niin. yes. ja Sitten ehkä yksi yks iso juttu oli se, niin kun, mikä siirtyy muillekin elämäosa-alueille, on se, että kuinka valmistautunut sun pitää olla ja mitä se valmistautuminen stand-upissa tarkoittaa. Et totta kai kirjoitteluun, juttujen treenaamista ja näin, mutta myös... Niin kun, Ihan yksinkertaisesti jutut, että tällä tavalla irti ständistä, tällä mm. säädät ständiä ja niin kuin näin sä siirrat ständin, niin mitkä oli tosi mm. hyviä juttuja, että et, jos sä tuot vesilasin, niin älä pidä sitä kädessä ja koko ajan meinaa juoda siitä. Ja se, että mitkä voi harhauttaa sitä katsojaa, niin että et, et, et, jos sä mietit niitä kaikkia yksityiskohtia, niin, niin, niin asioista tulee paljon helpompaa. Mm. ei ole taskut täynnäkään maa ja kaiken näköisiä niin pikkujuttuja, mitkä saattaa alkaa niin pistää, pistää sit silmään joilla ja miettiä, mitä siellä on taskus. ja Kaikki se... nämä menee, kun on monta toistoa, niin ne menee silleen, että niitä ei ajattele, mutta sitten kun joku, joku jättää sen mikkiständin silleen, että se killittää siinä naaman edessä, niin kyllä se häirittää. Jos Olikohan se, se taisi olla Luis Ikein Gein jäähallikeikan lämpäreistä, joku jätti mikkiständin keskelle lavaa ja sen, sen takana kuikuili. Joo, areena keikalla ja siis se oli oikeasti hyvä, hyvä koomikko, et se ei ollut mikään eilen aloittanut tur, tusina, mutta en, en vaan käsitä mitä tapahtui. Joo, joo. Toi on ja sitten tota Suomessa niinku, minkä oli niinku tällä, paljon nähnyt, mutta nyt oli jo niinku, tavallaan jäänyt kuva siitä, niin puhuttiin siitä just että et, et, niinku ihan niinku, kun ihmiset aloittaa omalla esittelyllä ja kertoo mistä ne on ja mitä ne tekee ja muuta. Ja sit sille, et, et, sille yleisölle riippuu tietenkin mistä sä oot puhumassa, mutta tavallaan todennäköisesti se ei avaa niitä vitsejä yhtään. Ne tietää minkä ikäneen sä oot ja mistä kaupungin osasta sä oot ja näin poispäin. päin mm. saattaa tietysti tilanteessa auttaa, mutta se, se, se oli niinku kans yks semmonen, että et, et, et, et, yleisö on tullut niinku, nauramaan, ja sitten et, et se esittely sinällään, niin ei välttämättä ole niin kuin se ensimmäinen juttu, millä saatiinkin nauramaan tai niitä niit kiinnostaa. Et lopuksi voi ehkä sille, että oli tosi hyvä, mikä se nimi oli, niin mä etin se jostain Facebookista tai muuta. Et, et, et se oli myös niin ihan hyvä. Chehovin ase, että jos tarinassa on ase, sillä pitää ampua. Eli jos sä ilmoitat, että mä oon 35-vuotias vuotias hissiasentaja, niin silloin sun pitää käyttää sitä tietoa jossain vaiheessa settiä tai kyllä. muuten porukkaa. sieltä. Mikä, mikä tää juttu oli? Jep, just näin. Ja just näin. Ja kaikki rekvisiitat ja muuta, että miten ikinä sinne lavalle tulee, niin, niin, niin sama niissä. Mutta noi oli aika hyviä sellaisia juttuja. Kyllä toi kurssi niin kuin, pakko suositella sitä. Mä sanoin Jakellekin, että mä niin kaiken koulutuksissa. Niin toi on kyllä niin kuin, yksi parhaista kursseista, mikä niin kuin, tavallaan tai mitaten sillä, että muutosta se aiheutti. Että totta kai mä olisin voinut lukea ne kirjat ja opiskella ne asioita sieltäkin, mutta se, että joku sulle kertoo sen ja sparrataan vähän juttuja ja muuta, oli tosi hyvä. Plus sieltä sit sai tällaisia koomikkoystäviä, joiden kanssa ollaan jotain juttua sparrailtu ja näin. Toki siinäkin on se, just että jos... Niin miettii, että miten jengiin tutustuu ja ystävystyy, niin noin yleensä ajattelee samanlailla, joka sitten taas niin noitten juttujen sparailun osalta niin ei ole välttämättä se hyvä juttu, että tuolla kyllä oli monta sellainen. joo, joo, jo, toi on just hyvä juttu, että ei muuta kuin se, tuota hmm. sen kukaan muu ei tykännyt siitä, että se on niin kuin sinällään hauskaa, ja toki siihenkin varmaan oppii sitten aistimaan, mikä juttu toimii kellekin. Joo, toi on, toi on hyvä, että on tyyppejä, jotka ajattelee, ajattelee tai siis vaikkei edes ajattelisi eri tavalla, niin kirjoittaa juttuja eri tavalla, että kun mä oon muutamaan kertaan sparraillutyyppien kanssa, niin mä oon ihan tietoisesti ottanut tyyppejä, jotka kirjoittaa ihan eri tavalla kuin mä sparrailukumppaniksi, koska en mä tarvii niin kopiota itsestäni, niin, vaan näin. mä tarvii justiinsa jonkun, jonkun joka ajattelee ihan, ihan täysin, täysin niin kuin eri, eri kulmasta sitä sitä juttua ja sitten kun sieltä saa sen pienen palasen, että, hei, että mitä jos ajattelisit tuosta kulmasta ja sitten sit että totta, minkä takia mä en ajatellut tuosta kulmasta, ei muuta kuin nyt kirjoitetaan tuosta ja siellä niin pienellä nykäisyllä saa juttua niin paljon eteenpäin, että ettei ole tosikaan. Nyt kun on saatu, saatu sieltä pois, että kaikki, kaikki huoneessa oli, että on samaa mieltä siitä, että kurssi on, kurssi on hyvä juttu. Itsekin aikanaan, aikanaan kävin kurssin ja oli kyllä hyvin käytettyä, hyvin käytettyä aikaa ja rahaa. Ja tosiaan suosittelen, suosittelen niin kuin hyvinkin monelle, jos, jos vaan suinkin on, on mahdollisuutta. Nyt kun kurssi, kurssi on takana ensimmäinen keikka edessä, niin katsotaan silti vielä pitämällä. Mihin sä haluat loppujen lopuksi tällä kaikella stand-up-jutulla päästä? Kyllä mä haluan pitää tää niin harrastuksena. Ja siis silleen tää kiinnostaa mua, puhun siitä taiteena, koska siis se, että se on niin, niin pienistä jutuista ja sitten sä voit tehdä sitä niin monella eri tavalla. Ja kuitenkin kaikki tähtää siihen samaan, että yleisö nauraa. Niin mä näen, että niin kuin ihan sama miten hyvin tämä menisi, niin se on niin kuin harrastus. Ei tästä niin kuin ammattia tule. Ja sen takia kun ei ole paineita, niin sitten pystyy tekemään päätöksiä. Että ei esimerkiksi tee firmakeikkoja, että esiintyy vain klubeilla ja näin poispäin, voi vaan keskittyä siihen komiikkaan. Mm -hmm. Ja sitten se, mistä mä tuollakin vähän kyselin, niin kuin mua kiinnostaa myös, no se stand-up kiinnostaa itsessään, mutta sit mua kiinnostaa myös se, mihin stand-up on menossa, ja jos katsoo Jenkkejä, tai sullakin on podcasti, jossa mm. käsitellään stand upia ja Suomesta löytyy muutama muukin, niin kuin se, että, että mitä se koko skene, tai mihin suuntaan se on menossa, ja miten tuo digitaalisuus vaikuttaa muutenkin, kuin silleen, että myydään 5 dollarilla niin omaa spesiaalia kotisivuilla, niin kuin, että, Onko tulossa jotain uutta komiikan muotoa, joka niinku, tota, toimii, tai toimii eri tavalla, mitä aikaisemmat jutut on toiminut. semmoista kiinnostaa, mutta tota, kyllä mä tähtään siihen, että, että jingin nauraisi keikoilla ja ehkä pyytäisi keikoille. Ja tälleen, niinku, se olisi kiva tietää sille että, että okei, no, tämä niinku, homma jollain tasolla toimii. Aivan, eli tulkitsenko mä oikein, jos... Mä tulkitsen, että sä haluat tehdä sitä vaan mahdollisimman hyvin. Joo, joo kyllä. Että et, kyllä mä tuon nauran, että et, tässä on niinku hyvät työajat ja iso palkka, niin kyllä sen takia kiinnostaa. Mutta siis ei oikeesti. 20 minuuttia päivässä, niin... <laughs> <laughs> joo, mutta kuten tuolla Bronkoski sanoi tälle Emsille, tuota, mulla on niin huono nimi muisti, että... Saana. Joo. Niin, Saana niin, Pelto. <laughs> niin niin tota, sanoin, että et, mä olen vuoden suunnitelma, tuun tänne keikalle. Ja... Nyt kun kello on yhdeksän, niin mulla kai jo väsyttää. Mä oon vanha mies, mä pitää niin kun mennä oikeesti ysiltä nukkumaan. Että, että, mä en tiedä, miten, miten mä sopeudun tähän, mutta katsotaan mitä käy. Mutta tota, joo, mahdollisimman hyvin. Ja sitten toki, toki mä to, niin kuin uskon siihen, että, että jutut on hyviä. Ja aikaisemmin naurattanut ihmisiä, niin nyt sitten pitää naurottaa jengiin lavalla. Ja tos tänään just pohdin sitä, että mä koen mun komiikkaan parasta sellaisena niin kuin tilassa, missä on muitakin ihmisiä käydään jotain keskustelua, että sieltä tulee semmoisia älyväläyksiä. Että siellä ne on niin semmoisia, tai mun mielestä älyväläyksiä, mun mielestä semmoisia niin herkulisempiä kohtia, mutta tota, mä en usko, että mä ollaan niin ihan heti yleisön kanssa kovin paljon keskustelemaan tai muuta, mutta mä tavallaan odotan sitä. Et mä on tarpeeksi itsevarma ja sen oma materiaalin on sen verran hyvin, että, niinku että pysty niinku myös keskustelemaan yleisön kanssa. Mä luulen, että sieltä saattaa tulla jotain kivaa ja voi olla, että se oma komikka menee siihen suuntaan, mutta katsotaan miten käy. Niin ja sit, kun on riittävän kotona lavalla, niin sit se antaa vähän lisää vapauksia. Ylipäätään se, että siellä oleminen ei ahdista. Joo, ja tuosta voi itse puhua, koska tuo on niin mielenkiintoinen, kun on esiintynyt. Ei, ei, ei mitenkään isoja yleisöjä edessä tai mitään sellaista, tai on niitkin muutamia, mutta et, et, niin joutuu ammatikseen myymään ja niin ole ihmisten edessä ja sitten puhutaan paljon siitä, että pitää olla 100 keikkaa, 200 keikkaa, että sitten niin voi sanoa itseään koomikoksi, niin mm. mä yritin tuollakin vähän kysyä Jakkelta sitä, että, että mikä osa siitä on niin esiintymistä ja mikä osa on äh, niin tavallaan stand-upin tekemistä, koska sitten Mä ymmärrän sen, kun Jaka sanoi, että, että, että se esiintymiskokemus voi jopa haitata, jos oot näyttelijä, koska sit sulla on tyyli mennä johonkin rooliin, ja sä oot oma itses. niin, niin sit on niin vaikeampi tavallaan ää, ostaa, ostaa sua henkilönä, tai saattaa näyttää siltä, että sä vaan näyttelet. Niin, niin, mitä sä oot mieltä siitä, että, että, että kuinka paljon niin kuin yleisesti esiintymiskokemuksesta on haittaa tai hyötyä? Hyvin harvakseltaan siitä on haittaa, haittaa enemmän kuin hyötyä, toki onhan noita jos, jos, no joo, näyttelijä on siinä mielessä hyvä esimerkki, että jos sä näyttelet sen rutiinin, niin sä et oo sinä. Mm. Mut sit jos sulla on vaikka niinku puhumisesta esiintymiskokemusta, niin onko tää nyt pohjimmiltaan hirveen erilaista kuin normaali, normaali puhuminen, kun normaalissa puhumissa sun pitää olla aito siellä lavalla ja stand-upissa porukalle pitää tulla sen fiilis, että tai ainakin useimpien tyyppien tyylillä vetäessä pitää tulla säännöfiilisi, että tämä on niin kuin oikeasti tota mieltä, tämä on oikeasti tapahtunut, on, hän improvisoi nyt tämän, mitä, mitä on tässä sanomassa, niin en mä kyllä uskaltaisi sanoa, että, että sitä haittaa. Voi suu, kovinkaan paljon olla opettajilla, niin muutamia opettajia, jotka on niin kuin, mä olen nähnyt heidän ensimmäisiä keikkoja, niin heillä on sellainen... Niin kuin, tietynlainen klangi, joka lähtee heti käyntiin, kun on opeteltua materiaalia kyseessä. Yeah. Ja se on just sellainen, että siitä välittömästi näkee, että okei, okay, sä et nyt puhu oikeasti. Okei, okay, sä et lue paperista, mut sulla päässä digittää nämä sanat, sanat kuin teleprompterilta lukis. Yeah. Ja se on, se on yhdessä tällaisessa tapauksessa, niin hän oli kaikkein hauskimmillaan siinä vaiheessa, kun, kun unohti, että mitä piti sanoa ja sitten improvisoi jotain ihan muuta. Se ei juttuna ollut yhtä hyvä kuin ne kirjoitetut jutut, mutta se, että kaikki näki, että okei, nyt se ei vaan niin kuin, yeah. niin kuin vedä karaoke-meiningillä ulkoa opeteltua, vaan, vaan se on oikeasti paikalla. Ja ehkä niin kuin opettajien esiintyminen jossain määrin voi olla sellaista, joka saattaa. En tiedä. En kyllä, en kyllä uskaltaisi sanoa mitään universaalia totuutta tuosta. Toinen, mikä oli niinku konsultit, joihin jo, jo, jo, jo itsekin myös <laughs> niinku laskeni itseni sinne, mutta tota, toisaalta taas mä en ole ehkä perinteinen konsultti, että, että kuten sanoin, niin ra, muutama ranskalainen viiva, niin se riittää mulle. Mutta tota, joo, toi on mielenkiintoista nähdä, että, että, että nyt Mä en ole vielä nähnyt sitä omaa esiintymistä sieltä kurssilta, mä saan siitä videoa jossain vaiheessa, joka niin kuin tuota, toivottavasti taas laskee sitä rimaa. Mutta tuota, fiilis siitä oli silleen, kyllä se, että jännitti ihan sikana mennä siihen hmm. ää, lavalle, mutta sit kun sinne pääs, niin kyllä mä muistan sen, että mä en mä niin nähny oikein mitään. Hmm. <laughs> niin kuin silleen, että, Adrenaliinipurske. Jep, että et, kyllä mä niin näin silleen naamoi sieltä muistikattoo ja näin, ja, ja ne sanoikin sitä, että et, et ei se niin näy yhtään hmm. se jännitys. Mutta se oli vaan niinku hyvä itse silleen, että se Kela lähti pyörimään ja sitä teki, ja sitten niinku osa jutuista pystyi analysoimaan silleen, että oho, ne nauratolleet, että tämä oli vasta niinku alku, että kohta ne nauraa kunnolla, ja sitten ne nauranutkaan sille jutelle, millä ajatteli ja sitä pystyy vähän niinku analysoimaan myös siinä, siinä samalla, mutta tota, se oli kyllä aika usvassa. ihan sama kuin Käynyt kilpaile jossain urheilulajissa, vaikka niin se, että, että joku ensimmäinen painimatsi niin ei siinä, niin muista mitään. Että kaikki niin äänet katos niin pois ja muut, että, että sitä oli vaan niin kuin, teki jotain ja ihan niin paniikissa periaatteessa. Mutta tota, tosi mielenkiintoista nähdä sitten itse videolta, että näkeekö, ai, näkeekö sitä itsestä omaa jännitystä siitä. Äh, nyt kun sä oot kirjoittanut noita juttuja sekä kurssilla että muuten, niin miten sä oot rakentanut niitä? Mistä, mistä se lähtee? Ja mitä sitten tapahtuu? Tota, mun materiaali tällä hetkellä perustuu pitkälti siihen. Olen niinku todella outo ihminen, tai mä ajattelen mielestäni asioista vähän oudosti. Ää, mä käsittelen introverttius puolta, ja niinku sinällään tämä on niinku hauska harrastus mm. myös, että, että miksi introvertin pitää itseänsä lavalle, mutta tota, mä koen, että tämä on ensinnäkin niinku helpottanut sitä fiilistä, mikä mulla on, niinku, että et ihmisten kanssa ylipäänsä sieltä on niinku, juttuja, Ää, mä häpeän tosi paljon erilaisia asioita. Aa eli sä oot ihminen. <laughs> Joo, mutta mä häpeän <laughs> myös muiden puolesta. Siis, niinku... Ah, sä oot suomalainen. <laughs> <laughs> ja, ja, ja siis Finnish Nightmare on, niinku, kuvaa kyllä tiettyä juttuja aika paljon, mitä mä koen ja näin poispäin, mutta mä koen, että mulla on... Niinku, vielä enemmän annettavaa tästä aiheesta ja se on niinku se yks, yks iso, iso juttu ja toki niinku on urheilusta ja on hyvinvoinnista ja näin pois päin, mut mä en vielä tiedä sitten, onko yksi niinku yks aihe tai jotain tällaista mihin niinku sitten ajautuu tai muuten. ei mulla oo siinä. että kaikki niinku mun mielestä asiat niinku on hauskoja. Small talk on semmoinen mistä mulla on jonkin verran matkuu mitä inohan, koska se on puhetta itsestäänselvyyksistä, niin se on silleen niin kuin piinaavaa. Ja se on varmaan hyvin samastuttavaa, koska niin kun vaikka... Mäkin, mäkin tykkään puhua tosi paljon, mutta niin sellainen liirum laarum, jenkkityylinen small talk, niin kaikkia suomalaisia ahdistaa se, mutta mä luulen, että mulla, mulla on vielä niin ekstra ahdistus siitä, että niin kun kysyn nyt jostain Asiasta. Sä voit kysyä mistä tahansa kuinka henkilökohtaisesta asiasta vaan, mutta älä kysy, että how are you doing? Yep, yep, ja sitten just kaikki nämä säästä puhumiset tai ajoista puhumiset, niin kuin se, että nää ei voi tulla yllätyksenä kellekään ja mi, mihin, niin kuin, mihin tämä keskustelu voi edes mennä? Että mi, mihin tämä tähtää, että jos sä sanot, että, että nyt on tosi kirkasta, niin mi, mihin tämä, niin kuin, että mennäänkö me ensi viikolla grillaamaan yhdessä vai niin kuin, että mitä sä haluut? Niin, viime, viime pääsiäisenä ei ollut lainkaan, lainkaan näin kirkasta. Koko maailma on vain yksi tajunta, ja me ollaan kaikki osa yhtä suurta tietoisuutta. Sä oisit voinut valita jotain mielenkiintoista, mutta sit sä päätit tän, niin että sä et edes halua, halu, että mä innostun tai kiinnostun tästä aiheesta. Mm, juuri näin. Eli niin kun, kun sä otat tollaisen asian esille, sä oot paska ja tylsä ihminen, ja nyt sä yrität tartuttaa sen. <laughs> jep, jep. Silleen, että mi miksi ihmiset vaan vaikka luettele aakkosia, silleen, että A, P, c ABCD. Niin, se placeholderin, tai yhteislaulu, tai... Jep, tai lorem ipsum. <laughs> Lo lorem ipsumin pitäisi opetella, opetella silleen, että sitten kun tulee vaivantunut, vaivantunut hetki, niin lorem ipsum, dolor, sit amet, nunc, sit... En muista pitemmälle. Joo, Duunising oli silleen, että heet, sä voisit tota puhua tällaisista niinku mitä me käsitellään tuo päivittäin, tällaista vähän nörttihuumoria. Ja sitten me sanoin, että, että, että se olisi varmaan ihan helvetin hyvää. Että että, no niin, hei, mites, täällä on varmaan aika paljon Android-käyttäjiä, mitäs mm. nuo Android-päivitykset, että niitähän tulee aika harvoin. Tapattakaa että... kaikki, joita viituttaa, että Node.js ei dokumentoitu kunnolla. <tos> <tos> en mä tiedä, onko se ei dokumentoitu kunnolla, mutta ei, ei, <tos> ei tiedä kuulijoista kukaan muukaan. <tos> joo, mutta että, ehkä ei näitä aiheita. Kyllä mä niin miettinyt sitä, että et, et, et, et onhan noita tosi isoja aiheita ja että haluaisiko muuttaa maailmaa komikan avuilla ja näin poispäin. Että olisiko hyvä keskustella esimerkiksi siitä, kun maailma tulee muuttumaan ja kohta rekka kuskelee duuneja ja näin poispäin. Okei, eli, eli sulla ei välttämättä ole niin kuin, äh, maailman muuttaminen, muuttaminen tähtäimessä ennemminkin naurattaminen. Joo, et en mä... En mä... Ainakaan nyt näe, että, että, että, että siitä sellaista missio tulee. Toki jos Inge haluaa kuunnella mun mielipiteitä jostain asiasta, niin totta kai. Mutta että toi on vähän sama, sama juttu kuin, niin kuin silleen, että se on ok, että Louis C.K. tai joku Chappelle puhuu asioista, jotka sitä kiinnostaa, hmm. koska Inge on jo ostanut sen, mutta että se voi aloittele, aloittelevana koomikkona niin ottaa ihan hirveästi kantaa tai yrittää valistaa ihmisiä. Mä en usko, että suurin osa ihmisistä, ketkä tulee klubille kuuntelemaan jotain koomikkoa, haluaa maksaa siitä. Se on se, on se entriticket, että jos, jos nauruja tulee, niin hyvä, ja jos siihen saa vielä jotain sanomaa ujutettua, niin, niin hyvä, mutta se, että kaikki on siitä nauruista kiinni, ja jos niitä ei tule, niin kaik, ka, kaikki betsit on pois pöydältä. Että niin, kaikki Kauhea anglismi, en saanut sitä suomeksi sanottua. No, Tän, Tämän takia näitä voi editoida jälkikäteen. Mä duppaan tohon jonkun, jonkun tosi niin kuin sofistikoituneen, sofistikoituneen niin kuin kielikuva, joka, joka välittää täydellisesti sen, mitä mä yritin, yritin sanoa, mutta tipuin tehokkaasti turvalleni. Hyvät asiakkaat, kirjasto suljetaan 15 minuutin kuluttua. Tää kaikki tähtää nyt siihen ensimmäiseen keikkaan, niin milloin ja missä sulla on ensimmäinen veto? Mä en vielä tiedä. Tää on myös mun niin duunitavoitteissa, että mulla tulee nyt tän toisen vuosineljänneksen, koska taloutta eletään myös komikaan maailmassa. Niin, tota... Koska mikä ei on niin hauskaa ku kvartaalisuunnitelmat. <laughs> Jep. Niin, niin, tota, ennen, ennen siis kesää, kesäkuuta varmaan, niin kesäkuun loppuun menes mulla on kolme keikkaa, jolloin mä veikkaisin että Kolmen viikon päästä on ehkä aika hyvä arvio sille, että uskaltautuisi jonnekin lavalle. Mä käy... Todennäköisesti tulee ole onteroks ja mä en ole käynyt vielä, niin mä menen ensi viikolla sinne, jos se näyttää siltä, että kyllä mä tuonne kehtaan mennä sekaan, niin, niin, niin sitten lähtee En mä mitään vaihe. syytä, miksi se näyttäisi miltään muulta. En, en mäkään oikeasti, mutta nämä on näitä pelkotiloja, mitä pitää käsitellä. Kun sä varaat sen, niin se tapahtuu. Se, se on, on totta. Silloin sulla on deadline ja, ja mikään ei ole ikinä inspiroinut mun kirjoittamista missään niin paljon kuin deadlineit. Suurin muusa. Sen, sen huomas tuolla kurssille, tiedettiin, että viikana päivänä meidän pitää vetää jotain. Niin vuoden aikana mulla tuli vähemmän matskua kuin mitä mulla tuli neljäs päivässä tuolla tai viikossa periaatteessa. Niin, niin, niin, se oli kyllä, deadlineit auttaa aika paljon. Kyllä. Se on esimerkiksi tuossa uutisraporttikamassa, niin kun tietää, että kun, Torstai-iltana mä menen nukkumaan, niin kaikki jutut pitää olla valmiina. Ja seuraavana päivänä ne kuvataan, ja vaikka mitä tapahtuisi, niin tämä ei muutu. Niin Jep. Jos taas sitten mulla olisi vapaa-aika, että kirjoitat ton ja ton verran vitsejä tuossa jossain niin lähiaikoina, niin ei varmasti syntyisi, syntyisi samaa tahtia. Otsa sä kertonut sun kavereille tuosta, että sulla on ensimmäinen keikka tulossa? On, ja jenki kysyy, että missä se on ja koska se on, niin mä en tule kertoa. Okay. Koska mulle tuntuu siltä. M mulla on isommat paineet, jos mä tunnen jengiä sieltä yleisöstä. Tosit se on helpompaa, koska sä tiedät, että ne nauraa joka tapauksessa. Joo, mutta sitten ne nauraa ehkä väärissä kohdissa. <lopitraat> Hei, kaikki naudut kelpaa. <lopitraat> joo, mutta tota, em, em, mä että mä, mä, mä, mä käyn vetään muutaman keikan ja sitten voin kertoa, että, että okei, mä oon täällä näin sitten Olettaa, että nämä nyt tapahtuu tälleen näin hienosti, mutta tota, joo, kyllä tota, Pitää selkeästi puukkaa nyt se aika sinne kalenteriin ja tota, en tuu isosti, että missä se tapahtuu. Tai kerroin se, jo, missä se tapahtuu, mutta milloin se tapahtuu. Niin, niin, niin. katotaan. Tässä on tämä ensimmäinen osa ja katsotaan, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun sä oot vetänyt tämän ensimmäisen keikan. ja Katsotaan, miten, miten mieli on muuttunut, miten, mitkä fiilikset on silloin ja palataan tähän vielä uudestaan. Joo, mä lähden kotiin googlaamaan, että kuinka puukkaan niin itseni Open Mickeen. Niin siitä ne Hyvä, meitä sanotaan nyt hyviksi asiakkaiksi ja me vie Besta Kunder, ensimmäinen osa tästä podcastista loppuu tähän ja palataan ekan keikan jälkeen. Kiitos. Kiitos. on hyvä, että tulee lapsia. Jos ne lapset eksyis sinne kauppaan, niin siitä kaupassa tulisi niitä uusi koti. Muut on silleen, että, että hei, jos ne he eksytään, niin nähdään kassoilla. Tässä on hyvä tämmöinen kokoontumispaikka. Mä jaan niillä sellaiset Että Et jos isi ei kehtaa tulla teitä, niin pärjätte näillä. Eli tilanne on nyt se, että me ollaan, ollaan sun ensimmäisen keikan jälkimainingeissa. Tästä on muutama päivä, eikö ole? Joo, nyt on perjantai ja sunnuntaina oli eka keikka. Miltä tuntui? Mua ei varmaan jännittänyt ikinä mikään asia niin paljon kuin silloin jännitti. Et se oli niinku sunnuntai aamu, niinku silleen, en nyt paniikis, mutta oli vaan silleen, että et, et, et, mitä, mitäköhän niinku tästä tapahtuu. Ei sinällään pelottanut tai ollut semmoista fiilista, että mä en halua tehdä sitä, mutta jännitti niin kuin ihan pirusti. Tulin toimistolle vielä silloin aamulla aamu treenailee ja, ja, ja treenasin muutaman tunnin ja sitten lähdettiin ajaan sinne. Niin siinä ajomatkalla se niin kuin helpotti, mutta se palasi sitten myöhemmin takaisin sit siellä paikalla. Et, et, ota, siellä niin kuin huomasin sen, että MCin aikana jo, että siinä oli niin kuin 10 minuuttia MC, Kahdeksan minuuttia yksi akti ennen mua ja sitten tuli mun viisi minuuttinen, niin MC ei alku oikein saanut mitään nauruja. Ja sitten tämä eka acti niin sai vähän naurui, mutta sitten siellä oli esimerkiksi yksi pöytä, joka alko taputtaa, että ne sais sen pois lavalta. Niin siinä vaiheessa kuumotti kyllä niinku oikein huolella. <hä> mutta tota, ei oikein olisi voinut paremmin mennä, Mikin kanssa mä vähän säädin siinä aluksi. Et, et kurssilla opet, opetettu partasuiden mikitekniikka oli huono ja jouduin vaihtamaan sitä sitten lennosta. Se vähän sekotti sitä ihan alkuun, mutta tota, mä tiesin, että mulla on niinku puoleen väliin, niin saattaa olla, että mä unohdan sieltä jotain. Se näkyy niinku videot, kun itse katsoo, että se jännittää siihen niinku puoleen väliin ja sitten mun lähtee se lopun setti ja mä tiedän, että se varmasti niinku jossain määrin toimii ja osaan sen se niinku täysin ok. Niin, niin, tota, siihen vaiheeseen kun pääsin niin sit se alkoi niin jotenkin rullaamaan ja sit rentoutui ihan selkeästi, että pystyi ottamaan enemmän kontaktia yleisöön ja näin poispäin. mut ei se oikein niin esiintymisen puolesta paremmin olisi voinut mennä niin mun mielestä niin ekaksi että et Kyllähän se niin löytyi paljon parannettavaa ja materiaalissa on vaikka kuinka paljon parannettavaa, mutta tota, meni niin yllättävän hyvin ja olin tosi tyytyväinen. Joo. Seuraava kysymys, mitä mä olisin kysynyt, miten, miten materiaali toimi? Uh, osa jutuissa toimi paremmin kuin mä olisin ajatellut. Ja sit siellä on sellaisia kohtia, että mä olin silleen, että et, et niinku, et jengi repesi tavallaan jo sille vähän niinku setupille. Että et mä jossain vaiheessa sanoin, että onneksi mulla ei ole, että ehkä hyvä, että mulla ei ole lapsi. Ja se ei ole mm. edes, mun mielestä se joku edes hauska juttu. <laughs> ja sitten jengi tippuu ihan täysin siinä vaiheessa, on et okei, okay, no että et, et näistä voi vielä repiä lisää. lisää mm. Sopipaan aikaan sopivalla niin. tavalla, niin kyllä se. kyllä, Mutta tota, olisi se ensimmäinen puolisko, niin kyllä se tietää, että se ei oikein iskenyt. Mutta et, et siihen tuli myös paljon ideoita, että mitä sitä voisi parantaa. Ja sitten siellä oli muutama kohta, missä mä vähän niin kuin syystä tai toisesta improvisoin. Ja nekin tuntui toimivan, että se oli vähän niin oikea suunta. Pitäisi vähän kokeilla, että mitä sieltä löytyy. Mm. Mutta sit jos vertaa että niin Manun raivi oli lopuksi, niin kyllähän se, nyt, niin se sai sellaisia kunnon räjähdenaurua aikaiseksi sieltä. Mutta juttelee just Manun kanssa sitten myöhemmin, niin sanoit, että, että toi yleisö ei ollut ehkä mikään helpoin. Ett, että, että se oli niin aika viileä että meininkin välillä, mutta kyllä, mä olin tosi tyytyväinen ja semmoista, että vaikkei mitään niin semmoista. Et kaikki nauraa samaan aikaan tullut, niin kyllä se niinku koko ajan niille jutulle naurettiin, ja se oli niinku nasta. Aivan. Ä, mihin muuhun kun esiintymiseen sä olit tyytyväinen? Mm, no ehkä se, että et, et kyllähän niinku siinä oli tavallaan semmoisia harhoja, tai ajattelin, että ehkä nää on niinku harhaisia, että nämä on niinku hauskoja juttuja. Ja että et, et, et, et, niin mä olin vienyt tiettyjä osia sitä aika absurdin suuntaan tai absurdimpaan suuntaan. Niin, niin ne toimi hyvin ja olin siitä tyytyväinen. Plus sitten se, että tota, jotenkin mä olin niin sitä ennen siis kurssilla täydessä päivänvalossa tehnyt sitä. Ja sit siinä oli välis vielä se, että mä pakotin työntekijät kuuntelemaan, mun setin, joka oli... Tää on se työsopimuksen kohta, muut työnantajan Kyllä. Ja sen jälkeen oli kehityskeskustelu niiden kanssa, ketkä ei nauranu. ole enää täällä töissä. Ei, nyt on vaan hyvää yleisö töissä. Mutta se oli ehkä semmonen niinku... Se oli oudoin, tosi outo tilanne. Silleen tossa vaan, mä totesinkin, että... Tää auto varmaan teille, tai todella on mulle, mutta mä nyt vaan aloitan. Mutta sit, sit näki jo niinku tavallaan ne, mitkä jutut ei toimi niinku ollenkaan ja mitkä toimii. Jos mä vähän vielä kokeilin niinku tiettyjä juttuja, mitä mä olin pyöritellyt, niin se ei Mutta siis se, että et, et, et sitten tuolla kun on pimeässä yleisö, että näkee ne naamat kyllä, mutta se jotenkin teki mulle sen paljon helpommaksi sen tilanteen. Et se oli niinku jotenkin kiva huomaa, että tämä ei ole. Niin outoa, mitä se tos keittiössä oli. Joo. Oliko siellä valo, joka hohti vielä silmiin tämä perinteinen, että sä et näe mitään muuta kuin pari ekaa yleisöstä, jos sitäkin? Joo, joo. No oli just silleen. Mutta se jotenkin se eka rivi oli tosi semmonen jotenkin armelianolonen ja näytti kivoilta tyypeiltä. oli oli silmät auki ja halus kuulla juttuja, niin se oli jotenkin tosi kiva. Et siitä tuli niinku hyvä fiilis. Ja sitten itse aina löytää sen yhden, joka, jo, jolla on niinku se normaali odottava ilmeensä se murjotus <tos> Sitten rikkoa oman itse, tuntuu siihen jännälle, että miksi toi nyt murjottaa, no, noilla muilla on kiva miksi toi murjottaa, keskitytään tohon, joka murjottaa. Jep, jep. Onneksi mä olin ehkä niin, niin jännittyneessä tilassa, että tällaisiin yhteen tyyppiin keskittyminen ei tullut mieleen siinä, <tos> siinä lavalla ollessa. Mut tota, ja Sitten ehkä yksi mikä oli tosi mielenkiintoista ja niinku kiva oli se, että et, niinku, luulen, että et niinku Louis CK TV-sarja, tai Louis, on niinku yksi parhaimpia sarjoja, mistä mä niinku tykkään, tykkään seuraa sitä. Ja sit siinä on aina välillä, että ne on jossain komedisellari ja, niinku keikan jälkeen tai ennen keikkaa, niin koomikot istuu pöydässä ja juttelee keskenään, kokeilee ehkä jotain juttuja, niin sit tuolla oltiin niinku omassa pöydässä. Ja siitä tuli jotenkin niinku siisti fiilis, ja se oli niinku hauskaa, että toki niinku ennen keikkaa niinku kaikki vähän jännittää ja se on vähän sellaista, ja sitten kun muut vetää settiä siihen, niin meidän pöytä niinku siellä ei niinku, äh, härskit jutut toiminut niinku yleisöön yhtään. Mikään niistä ei niinku naurattanut ketään, mikä oli hmm. outoa, mutta sitten tää meidän pöytä oli silleen, niinku, en nyt kehdattu nauraa se, ja niinku räkä koko ajan, mutta repeili koko ajan niille jutuille, että se oli niinku nastaa. Ja jotenkin sellainen, niin kuin tuli semmonen fiilis, että tässä niin mm. kuuluu johonkin porukkaan tai että on tämmöinen niin koomikko juttu nyt, että me ollaan tässä pöydässä ja muuta, niin se oli ihan siistii. No nyt kun sulla on ensimmäinen keikka takana ja sä oot, sä oot nähnyt ja kuullut sen, mä tiedän, että sulla on sekä videota että hyvä, riittävä hyvälaatuista audiota, niin, niin, niin mitä nyt jälkikäteen muutettuna, mitä sä parantaisit? No, mä olin settiä ja se meni niinku... 5 minuuttia 50 käytännössä silloin kun mä muistin kaiken. Ja nyt mä muistin tuolla keikalla kaiken, mutta siitä lähti kolkitsekkaa niin saman tien pois. Ja sen niin näkee siitä, niin kuin, että, että siellä olisi ollut vielä niin helppoja naurui saatavilla, kun sitä ajotusta olisi muuttanut niin rauhallisemmaksi. Et se, se on varmasti yksi semmoinen, mihin pitää keskittyä. Ja sit just se, että, että se. En mä nyt häpeä sitä ekaa osaa niinku siitä viidestä minuutista, mutta se oli huono, että et kyllä sitä saa niinku helposti paremmaksi. Ja sitten ehkä just se, että, että mitä mä niinku mietin paljon, on, on niinku se, että et vaihdas mä nyt kokonaan sit sen osan, kokeilas mä jotain muuta, ja mä sinne sen hyvän, ja niinku miten tota lähtee viemään eteenpäin, ja et, et matsku on kaikkea, niin, niin, niin nyt pitää varmaan lähteä vaan testaamaan, että mitkä jutut toimii, ja jättää sinne loppuun jotain hyvää aina, että et, et saa edes jotain nauruja aikaiseksi, et, et ehkä se on mm. siinä enemmän, että et materiaali lisää, ja lähtee kokeilemaan sitten, että mikä homma toimii. Niin, vaihtoehdot on periaatteessa, että joko parantaa sitä, joka melkein toimii, tai sitten, Heittää pois sen, mikä ei toimi lainkaan. Niinpä. niinpä. Ja ehkä semmoinen, mihin olisi kiva kuullakin vinkkejä, niin on just se, että kun mulla on ehkä vähän pidemmä... no ei ole vanlainereita, ainakaan se ei ole se pääpointti, niin onko järkevää tehdä semmoisia viiden minuutin kokonaisuuksia vai mitä? Se, se jäi vähän mietityt, että periaatteessa saisin tuosta luotuun niin kuin ehkä fiksun viiden minuutin kokonaisuuden, mutta et, et, et sitten vaan kokeilla semmoisia palasia ja erilaisia viisiminuuttisia, vai mitä se tästä tekee? Mulla on vahva vastaus tohon, riippuu. <laughs> mä uskon, että kaikki, kaikki niin sanoista tämän sama. <laughs> Joo, se so on oikea vastaus kaikkea. Niin, mä, mä kuulin, kuulin niin kuin nauhalta sen sun seti, ja sullahan on siinä... Niin kuin Loppupuolella on yksi yksittäinen teema, että se tuosta introvertiudesta. Sen loppupuolen niin onhan sen niin yleisölle helpompaa, helpompaa, jos on niin kuin jotain, jotain niin kuin parin minuutin ajan, ettei ei tarvi vaihtaa aihetta ja vaihtaa va vaihdetta. Kyllä. Kun sit, jos sulla on niin kuin 30 sekuntia vitsi, sit toiset 30 sekuntia vitsi, niin jos ne ei ole kuitenkaan niin one-linereita, jotka niin kuin 10 sekuntia 10 sekuntia, 10 sekuntia vaan. Niin kuin ja Sitten ehkä tos on se, että se alkuosa oli häpeätä, joka on taas hyvin lähellä sitä introverttiutta, ja sitten mä luulen, että se häpeäsetti koska sitten mä puhun, että miksi mulla ei oo niitä lapsia, tai että et hyvä, että mulla ei oo niitä lapsia, niin sekin tavallaan ehkä auttaa saamaan ne naurut sillä, että et, et ehkä ihan hyvä, että mä oon näin outo, niin mulla ei ole lapsia, mutta joo, toi on Siitä on kaiken, kaiken yhteen, mutta toisaalta aika lailla se on, että ei siitä narratiivista tarvi niin, niin välittää, että Noniin. sääntö numero yksi, on hauska. Sääntö numero 2, älä ole ei hauska. <laughs> jep, jep. Niin jos, jos ton hoitaa, niin sen jälkeen saa kaiken muun niin sessiä miten vaan. Periaatteessa voit, voit mennä mihin suuntaan vaan, että niin kuin joko tehdä enemmän tarinan tarinankerrontaa tai tiukentaa, ja jokainen, joka on kuunnellut, vähintään 15 minuuttia tätä podcastia, niin tietää, että mun suosikki on aina Tiukentä. <tos> Joo, ja näin se varmaan pitäisi ollakin, että et, et, mitä parempaa materiaalia sinne tulee, niin sitä huonempaa materiaalia tai enemmän voi sitä huonoa pois sieltä. Et, et, onhan tossakin niin just tietää, että siellä on vähän sellaisia turhiä juttuja, sellaisia, että mitkä voisi aika helposti kiettää pois, jos keksi parempaa sinne. Et se on varmasti se. <köhön> niin, tai sitten... sitten niin kun... Kukakohan kuka fiksu, fiksu tätä sano? Mä en, mä en aio tätä omaksi ajatuksekseni ottaa, koska mä oon tämä varastanut, mutta joku sanoi, että ei sillä niin kuin ihan hirveästi ole väliä sillä, että mitä sä puhut tai mistä sä puhut, vaan pikemminkin ne, siinä sulla voi olla se kerronta ihan suora, että sä kerrot jotain, mitä tapahtui, ja sit siinä vaan kymmenen niin sekunnin välein sä teet yllätys käänteen, käänteen johonkin suuntaan, ja sitten palaat takaisin siihen, että yep. mitä sä oot puhumassa. Joo. Yeah. Ja silleen, just niin kuin että joo, vaikka mä sanon, että, se on, että mitä tässä tekee, niin se on mun mielestä siistiä, että, että, että kun sä voit ratkaista sen ongelman niin kuin tosi monella tapaa ja se ite päätä, että miten sä ratkaiset sen ja kokeilet, että mikä toimii ja muuta, niin se on mm. niin kuin ihan super siistiä. Ja harvakseltaan, harvakseltaan sellainen juttu on, on niin kuin timanttinen, joka on niin kuin tiukka, tiukka niin kuin minuutin verran puhetta ja sitten loppuun, Valtava yllätyskäänne, jossa kaikki räjähtää nauruun verrattuna siihen, että sulla on jotain, jotain, jotain. Ja sitten teet yhden yllärin ja sitten kymmenen sekuntia ei ole toisen yllärin. Niin, jep, jep. niin mieluummin kuudet pienet naurut kuin yhdet isot, jotka saattaa mennä täysin ohi. Niinpä. Joo, ja kyllä mä taas pohdin kanssa sitä, että niinku, yhden kaverin kanssa juttelin sitä, että miten niinku siirtymiä tehdään. Ja sitten just toskin yritin silleen, Yritin sulkea sen ympyrän, mä palasin siihen mun aloitukseen ja muuta, joka ei niinku, kyllä se niinku tietyllä tapaa toimi, mutta odotin ehkä isompaa Sakseeta, ja Siitä tuli semmoinen fiilis, että niin siirtymille ei oo ihan hirveästi mitään merkitystä, se voit tyyliin vaan lopettaa jonkun jutun ja aloittaa toisen niin teeman siitä. Että ei se yleensä oo silleen, että no, olipa outoa, että nyt yhtäkkiä vaihtuu tää teema näin. Meitä no. ei kiinnostaa, mitä Saara oli kävi. Mit, missä Saara on nyt? Ja, ja sillä, et, et, et, tota, varsinkin jos miettii jotain Van liner juttuja, niin eihän se niinku siinkään ole mikään ongelma. Sitten vaan aloitat uuden jutun ja yleensä tietää, että nyt vissiin uusi juttu, että tämä puhuu eri asiasta, niin se menee niinku aika helposti. Ja toki niinku semmonen äh, niinku yhteen sitominen se on ihan jees, että et se jotenkin räppäät sen, mutta et en mä tiedä onko se loppupeleisiin ihan hirveästi merkitystä. Niin ja kannattaako ensimmäisiä, ensimmäisiä showta ajatella, että nyt tehdään niin kuin temaattisesti <tos> ehjä one-man show, joka <tos> toimii niin missä tahansa teatteriesityksessä. esityksessä. Ja. Jep. Et sit, sit pitää alkaa olla esille, että no niin kun mä tulen lavalle, niin voitaisiin soittaa tätä biisiä ja sit kun mä lähden, niin vedetään tää ja muuta, niin niitä ei tarvitse ehkä vielä, vielä hirveästi pohtia. No, sitä, no jenkit puhuu siitä, että, että niin pitäisi olla joku joku, että mitä sä kerrot MCL, että millä tavalla se esittelee sen, mutta mä en, en oo ikinä Suomessa kenenkään kuullut, he esittelevät esittele mut tällä ja tällä tavalla. Lähinnä on kuullut vain, että hei älä viittaa tohon ja tohon juttuun. Asia selvä. Tän, tän verran on, on niin ohjeistusta johonkin esittelyyn. Et, Jossain noissa oppaissa on, että, että jos sä et kerro, että miten sut esitellään, niin sut esitellään ihan paskasti sitten ja ihan paskaa jo. mun mielestä. Et se oli hyvä syrjäantti kysystä, että halukset. Sa et, et hän sanoo, niinku, että et tää on mun eka keikka. Mm. Mä sanon, että ainakaan sanoo, niinku ennen mun keikkaa sitä, että vaikka sit sen jälkeen, ja kyllä mä ajattelin sanoa itse, jos se menee niinku, jossain määrin järkevästi, että tää oli mun eka keikka siihen loppuu, Mut se, että et se mun mielestä freimaa sen aika huonoa suuntaan, jos sanotaan, että et hei, et mä en ole ikinä ennen tehnyt tätä, mä oon aika paska tästä todennäköisesti, mut nyt tää lähtee. Mut toisaalta, toisaalta sillä saa hirveän paljon anteeksi, kun jos, jos sä oot joku, joka on tehnyt pitempään ja sä oot ihan paska, niin yleisö mm. vihaa sua. Ja jos sä oot tehnyt, teet ekaa keikkaa ja sä et ootkaan hyvän hyvän, niin yleisö on silti, me, me, me, me, me, me, me, me nähän tässä niin. positiivistakin. E ehkä, ne haluaa, että sä onnistut. Niin. Ehkä siinä on se, että, et, et, tota, halu halus myös niin silleen nähdä, että, että onks tää, ei, ei saa ilmaiseksi, mitään. Että mm. ehkä se oli se juttu, että mä niin luotin siihen, että et, et mä en niinku ainakaan täysin jäädy, ja kyllä mä sanon, niinku jotain nauruisaan, niin sitten mulla oli silleen, että no et, et en mä halua sitä nyt hirveästi helpottaakaan. No tää on, tää, mä uskon, että tää on muuttu, että nyt mitään ei ilmaisuksi kaksi keikkaa etäpäisyä, kaikki mitä vaan tulee. Joo, niin aivan varmasti näin. Että mä en ota todellakin on ihan kaikki naurut. Joo, mutta tuossa on ehkä just se, että eka keikkari haluu niinku... Saada jonkinnäköisen varmistuksen silleen, että pystyykö sitä tekemään ollenkaan, että, saakse, että niitä naurui oikeasti. Ja niin kun, kyllä se jotain tuli, että se oli ihan positiivinen. Ja kyllä se fiilis silleen, että seuraavalle keikalle meneminen on ihan älyttömän paljon helpompaa, että tietää, että sen pystyy tekemään. Ja mä luulen, että ei nyt vielä ihan hetkeen, mutta niin kun jossain vaiheessa niin enemmän yleisen kanssa kontaktia, että mulla on semmoinen fiilis, että. Se saattaa olla semmoinen yksi juttu, mikä niin toimii itselle, mutta pitää olla aika paljon rennompi vielä lavalla ennen kuin sitä pystyy tekemään. Niin ja kaikki, ei se ole välttämättä kaikkien juttu, siis edes ei, niin tosi, tosi, tosi hyvien, hyvien koomikoiden kanssa juttu. Että kaikkihan siitä, kaikki tosi hyvät selviää siitä, mutta se, että kuinka moni haluaa kuulla, kun kuulla niin joku tyyppi, jonka jutut on just niin tosi tiukkaa timmiä one-lineria, niin sitten rupeekin jututtaan porukkaa. Niinpä, niinpä, joo. Mut siinä on ehkä se, just, et mitä niinku silleen, että mitä havainnut tilanteessa, missä niinku on enemmän ihmisiä ei jutellaan, niin se pystyy heittämään sellaisia singereitä mm. <laughs> niin silloin tällöin, niin, niin, niin se voisi olla. Mut sitten toisaalta emme tiedä, että toimiks se isossa massassa, ja että kuinka monta tyyppiä pitää kysyä, että mitä te teette, <laughs> mistä te olette ja muuta, että löytää sieltä jotain. Et hyvä esimerkki oli siis Kumpulassa, Kumpulassa-settiössä oli aivan sairaan hauska, koska emsi tota, kysyi valehtelematta sen illan aikana kymmeneltä tyypiltä, että et, mitä sä teet ty työksessä. Ja niinku ensimmäiset yhdeksän yhdeksää oli, että et ei mitään. Ja sit, ei niinku siis edes tullut, että mä opiskelen tai tulee tämmönen, vaan niinku, ei vaan tee mitään, <laughs> joka oli todella outo ja jengi alkoi repeile ihan täysin. <laughs> <tä> Joo. Kumpulassa kun ollaan, niin siellä on puutalois kiva asustella, mutta... se se ootko sä työtön? Ei, mitään? Sitten löytyy yksi, joka sanoo, että hänen pitää erikseen sanoa, että hän, hän on töissä, <tä> <tä> joka oli ihan sairaan Se oli yks parhaimpia niin keikkoja, missä on ollut Se Kumpulan setti ei tää omani, koska tutta, se oli täytä, niin loppuun myyty, jengi jää ulos ja sit se fiilis oli jotenkin niinku Tosi, tosi, tosi hyvä. Siellä oli liian kuuma, mutta muuten se oli niinku yksi parhaimmista keikoista, missä mä oon ollut. Joo, viinat. <tos> Joo, kyllä. <tos> myös, myös se. <tos> no nyt kun toi on tehty ja, ja, ja sun kommenteista mä päättelen, että sä et ole ihan, ihan täysin ainakaan maatas myynyt, niin mitä seuraavaksi? Mulla on nyt kolme keikkaa sovittuna. Eli... Ensi loppuna, sitten siis viikon päästä viikonloppuna on Domino, sitten on, olisiko viikko tai kaksi välissä, sitten Jano ja sitten on Onteroks. Ja kyllä, mä niinku yritän nyt puukkailla puukalla lisää, mutta tota, silleen nöyrällä asenteella, että et, et ymmärrän, että et on niinku niin alussa, että et pitää vaan tehdä tota. Ja jengi näkee sen niin kuin mun keikan ja muuta, niin sitten ehkä uskaltaa joskus pyytää, tai uskaltaa kysyä niiltä, että voisi tulla. Et. Mm. <laughs> et, et pitää niin kuin, löytää se oma paikka tuossa tota, yhteisössä. Et, ei oo sille niin hirveästi paineita, mutta kyllä mä oon niin niitä puukkailla niin paljon vaan, kun saa keikkoja, että pystyy tota, treenaamaan. Ja nyt mä alan taipuun siihen, että et, et, Ehkä jopa uskalla mainostaa näitä keikkoja, pitää katsoa nyt vähän, että kun saa seuraavan viisi sen kasaan, että, että, että onko se oikeasti omasta mielestäni niin hyvä, että kehtaa kavereita pyytää sinne paikalle, mutta nyt jää vähän semmoinen fiilis, että kyllä nyt ehkä kohtuuskaltaa jo pyytääkin. Hmm. Siinä on alussa aina kova itseluottamus, tai sitten niin kuin täysin pohjalla. Se polarisoi hirveästi porukkaa, että Toiset toiset vetää, niin kuin, vetää kaksi keikkaa ja sitten toisen keikan pistää, YouTube ja sitten, sitten on ihan fiiliksissä, että nyt tää on parasta ikinä. Ja sit kun ne katsoo sitä vuoden päästä, niin sitten, ei hel... Se katoaa YouTubesta sitten yhtäkkiä. Mutta siis mulla oli, oli silleen, että mä en halua sinne ketään. No, sit tyttöystävä oli silleen, että no mitä? Mä olin, että no okei, okay, et tuu. Ja se kuvaski sen keikan. Ja sitten tota, kurssilta yks kaveri sattumalta kysyi vaan, että mitä ja koska se on ja pääsi tulee sinne, niin se oli ihan kiva. Ja, ja sit siinä niin yks minkä tos tajus, niin kuin, että kuinka pienestä asiasta ne jutut voi olla kiinni, et toki me käytiin sitä kurssilla läpi ja kaikkea niin kuin, että kun sä otat mikrofoniassa, et se saa sitä mikrofonia suoraan irti siitä tai että sulla on joku vesipullo siellä tai vesipullo kädessä, että koko ajan meinaat juoda ja muita, että miten se voi niin harhauttaa sitä yle tai, tai yleisöä. Tai sä änkytät punchlinen, joka ja. on helvetin hyvä punchline, mut sit, sit, sit, sit sä änkytät sen, niin se oli siinä. Et, et, et, niin kuin, Esimerkiksi mulla se avaus niin just sen mikrofonin takia, niin, niin, niin ei sen, kyllä se niin kuulee sen idean siitä läpi, ja se sitä esittänyt, mutta koska siinä oli vähän sitä tavallaan, että, että mitä nyt tapahtui ja näin, ja se vähän katkee, niin sit se ei toiminut, no toimi, mutta ei toiminut sillä tapaa, mitä mä niin ajattelin, että se toimii, tai miten se oli toiminut aikaisemmin. Se niin. riitti hämäämään sut, vaikka yleisö olisi hämännyt. Joo, joo, joo se, se oli kyllä niin mielenkiintoinen. Setti, mut joo. Nyt kun tämä on takana, niin mitä sä haluaisit sanoa sille tämän podcastin ensimmäisen puoliskon Antille, joka on vasta menossa tekemään sitä ensimmäistä keikkaansa? Nyt meillä on aikakone ja me päästään sillä kertomaan. Mitä me sanotaan sille? Treenaa enemmän ja kirjata enemmän. Tota, ne no on aika universaaleja. Ohi. On, on. on. Mutta ei, ei siinä oikeastaan muuta. Ehkä se, että, että älä sitä liikaa, että ihan hyvi, hyvin se varmasti tulee menemään. Mutta tota, kyllä se, niinku, enkä mä tiedä, olisinko mä pystynyt treenaamaan oikeasti enemmän. Kuitenkin puhutaan viidestä minuutista, jos mä treenasin sitä tunteja. Niin ehkä se oli ihan riittävä. Mutta tota, se kirjoittaminen, niinku että et, et, et vielä panosta enemmän niihin... Niinku, pikkujuttuihin siellä ja mieti, miten sä saat siitä vielä hauskemaan. Älä, älä tyydy siihen, että tää on niin kuin silleen, hehe, hauska. Vaan silleen, että se olisi niin oikea, mitä sitä voi tehdä vielä niin jollain tapaa hauskemmaksi. Niin se. Ja ehkä act on semmonen, mutta mä oon vähän siinä kahden vaiheella, että, että, että mä en usko, että mulle sopii semmonen niin älytön näyttely, vaan ei voi sanoa, että se on vielä missään nimessä hienovaraista, mutta tavallaan <Sarkiplista ä Frederick」-puh purchase> ajatuksena se, että et, et, et, et, joo, on act out, mutta se on hyvin pieni eleistä, niin se niin, on ehkä se mun oma suunta. Mutta sitä mä pohdin. Ja kyllä mä niinku jonkin verran, niinku se yritin, jossa, ei ehkä voi edes kutsua act Outteiksi, mutta tuota niinku, jollain tapaa sitä niinku tossakin yritin tehdä. Mutta huomasin sen, että mä lisäsin sinne ihan semmoisia pikkujuttuja, että kun mä puhun omille lapsille, niin mun tiettyyn suuntaan. Ja sit kun mä puhun toisen perheen isän tai äidin äänellä, niin munkin toiseen suuntaan. Ja ne niin tuntu toimivan sen takiakin ehkä aika paljon paremmin, et se jotenkin niin se... Aika tulee myös selkärangasta silleen, että, että ai sä olit ajatellut tolleen, että ajateiks mä silleen, mitä havaintoa. Joo, joo, ja varmasti niin kun, sitä mä tuossa oon pohtinut paljon, ja kun kattoo koomikoita, että kuinka paljon niistä asioista tavallaan on mietittyjä ja kuinka paljon tulee silleen rutiinin no, Aina kun mä kerron tän, niin mulla on tämmöset niin ajoitukset, tämmöiset painotukset, näytän sen näin, niin, niin mä luulen, että, että se rutiini tavallaan tuo sen, että, että sit sä voit lukea vaan se oma juttu ja vaikka se se ekaa kertaa, niin sä saat sen tietyllä tapaa jo niin hanskaa heti. Mutta hmm. tota, tuntuu, että niillä on aika isokin merkitys niillä pikkujutuilla, että miten se tekee sit, niin hauskan. Nyt kun kaikki on, kaikki on nähty, kaikki on tehty, niin mitä sä tekisit eri tavalla tässä koko, koko ruljansissa, ei välttämättä siinä keikalla, vaan niin tässä, että valmistautuu keikkaan, milloin buukkaa keikkansa, keikkansa, käykö kurssilla vai ei? Kurssilla olisi voinut mennä aikaisemmin, ää, ja olisi jotenkin, jos olisi vaan niin kuin lähtenyt tekemään sitä aikaisemmin, niin se olisi ollut ehkä hyvä, mutta toisaalta sitten taas, en mä tiedä, kuinka valmis. Tuntuu että tämä oli just oikea ajoitus Et Jos joku siellä kuuntelee ja miettii, että mitä tehdä, niin menkää kurssille saman tien. Se on mun tosi hyvä, hyvä niin kuin, tota, kickstarteri siihen, että pääsee vauhtiin. Ja se, niin kuin, ilman sitä kurssia, niin vaikka mulla olisi ollut kirjat, mitä mä en olisi todennäköisesti edes lukenut, niin niin, niin, niin olisin tehnyt niin paljon isoja virheitä, niin, niin se olisi ollut niin huono se setti. Mutta tota, se kurssi auttoi tosi paljon. Ja sitten siitä kautta tuli myös niitä niinku, ää, kavereita, joiden, joiden kanssa voi vähän pallotella niitä ideoita. Et toki siellä on niinku tyyppejä, joiden kanssa mä oon asioista eri mieltä ja näin, mutta sieltä saattaa silti tulla niinku jotain semmoista palautetta, mistä mist on mulle hyötyä ja näin poispäin. Ja sit... tästä syystä mä itse tykkään pallotella sellaisten kanssa enemmän, jotka ajattelee, jotka kirjoittaa eri tavalla kuin mä. Mä en silloin toista näkökulmaa, jos, Kyllä. jos mä itteni kloonin kanssa. Joo, ja sitten niin kun, no, mä oon paljon no työntekijöiden kanssa, niin kuin tein sitä, äh, se nyt oli silleen, enemmän vaan testi, mutta nyt mulla on muutamia frendejä, kanssa, jotka ei, ei testään endappia, mutta niin kun, joiden kanssa mä tiedän, niin on, ne ymmärtää mun huumoria aika paljon, ja siitä kuvaa niin sekin, että kun mä laitoin niille sitä keikkaa ja muuta, niin Engi oli sellainen. että joutuu niin nauraa ääneen jossain niin paikalla ja muuta, joka on niin kuin tosi kiva, mutta tavallaan tiedän sen myös, että me ollaan koettu niin paljon samanlaisia juttuja ja muuta, että se tekee siitä myös hauskaa. Että se ei ole mm. pelkästään se, mitä mä sanon, vaan se on se niin kuin koko kuvio, mutta tota, sieltä on tullut niin hyviä ideoita ja niin hyvää palautetta kanssa ja näin no, pois Tämän päin. takiahan niin esimerkiksi Facebook ja nämä on mielenkiintoisia, että ei ne meidän kaikkien Facebook-kaverit ne ei ole maailman parhaita kirjattajia, mutta silti me tiedetään, mitä siinä on taustalla, niin niiden latteematkin jutut alkaa olla mielenkiintoisia. Kyllä, kyllä. Ja voi olla toista itseäni sitten ensimmäisestä osiosta, mutta niin kuin ehkä se isoin oppi tässä on ollut just se, että ne asiat, mitkä niin kuin on oman pään sisällä hauskoja, niin ne on hauskoja, mutta sun pitää ymmärtää, mitä kaikki on tapahtunut sulle jotta ne on hauskoja, jotta sä pystyt niinku, jollain tapaa siirtämään sen sinne kuulijoihin, et, et se, on niinku, se on tosi hankalaa mulle, koska mun mielestä monet asiat on hauskoja ja mä repeilen niille, ja sitten mua ihmetyttää, kun se, niinku, se on mun mielestä ollut hauskaa aina, koska se ei muiden mielestä hauskaa ne mun jutut, <lotsit> Nikun, osa niistä, ja mä tipun niinku itse niille ihan täysin, mutta niinku, sit tässä on se just että et okei, okay, miten mä saan ne kuulijat sit siihen samaan tilaan niinku, kokemaan sen sama juttu, mitä mä, mä oon kokenut, niin, niin, niin, niin se on niinku mielenkiintoinen. Hyvä. Nyt se on tehty, nyt se on täytetty. Ensimmäinen keikka on tehty ja tästä sitten lähdetään eteenpäin. Kyllä, että... Nyt siellä sitten kaikki, kaikki tota, keikko, tämän, tämän, tämän, klubien järjestäjät niin, saa ottaa yhteyttä. <tos> Joo, kuinka paljon ni ni ni niillä on ihan käsittämätön pula tyypeistä, jotka ei tehnyt vielä keikkaa ja josta ne on epävarmoja. Kyllä, kyllä. Joo, näin, näin mä oon ymmärtänyt. <tos> jo, tarjokkaita ei ole, tarjokkaita ei ole, siis, ei ole ehkä niinku kolme sataakaan. <tos> Mutta tavallaan, tavallaan mä sanoisin, että tämä on niinku ihan hyvä, että jos kuuntelee nämä haastattelu esimerkiksi, niin ehkä tästä saa paremman kuvan kuin niistä 300 muista, muista niinku, tekstihakemuksesta, mitä tulee. <laughs> niin. Ja ehkä, ehkä sä oot saanut kerrottua myös niille, jotka parhaalla ämpylä, että no pitäisikö, niin sitten ne katsoi ja kuuntelee, että no kevye. <tos> <tos> Kyllä, mutta siis toi oli hyvä, koska mä postasin tosta, tota, että oli eka keikka Facebookiin, niin siellä oli kaksi tyyppiä, jotka oli silleen, niin kuin ensinnäkin tämän Syrjan Antin kanssa tuttuja, niin oli silleen, no, että vois, vois ehkä tullakin lavalla, että et jos Akorniemi oli lavalla, niin ehkä muutkin voi sinne mennä. Tämä oli tässä, mä kiitän suo tästä, että se revit itseasiassa auki, sen lisäksi, että sä revit itseasiassa auki lavalli, niin sä revit auki myös täällä, täällä nyt sun firman neukkarin turvallisessa ilmapiirissä. Kyllä, tämä oli yksi hauskimpia tilaisuuksia tässä neukkarissa. Hyvä, näihin sanoihin. Kiitos. Kiitos. Tällainen oli Antin ensimmäinen keikka ja sen fiilikset. Kaiken tämän keskusteleena, kaiken tämän kuulleena Eihän mulla ole mitään sen suurempaa sanottavaa kuin se, että jos ensimmäistä keikkaa joku haluaa tehdä, niin vahvasti suosittelen menemään. Mutta vielä vahvemmin suosittelen, että valmistautuu huolella. Ja moneen kertaan tuossa niin kes, keskustelun lomassa kävi ilmi, että kyllä se kurssitkin aika monelle, monelle on hyväksi. Ei, kaikki ei tietenkään käy kursseja eikä kaikki ole sen tyyppisiä, että sopisi, mutta Hyvin monelle uskallan suositella. Tämä oli takaisin kirjoituspöydälle podcasti. Minä olin Henri Lehto. Käykää tykkäämässä Facebookissa. Uh, Henrilehto.comissa Lehto käykää kirjoitumassa postituslistalla, josta tulee aina tieto näistä uusista jaksoista. Ja jakakaa hulluna tätä kaikissa mahdollisissa sosiaalisissa medioissa, niin, niin muutkin kuulee tämän, niin tätä mielekkäämpi tehdä. Näihin sanoihin. Ei muuta kuin takaisin kirjoituspöydälle. Kiitos.